Com si és gran torna a la posar. torna a la posar que comp, com, com si és gran torna a posar